Aleluia Irmãos, quem é que não passa por prova, né, irmão? Quem é que não passa por luta? Aleluia Mas eu aprendi um negócio para quando a gente está no meio da batalha Deixa eu ensinar pra vocês Vou passando pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vou passando pela prova Dando glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aprendeu? Pergunta teu irmão, aprendeu? Vou ensinar de novo. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. Aí. Glória a Deus. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aprendeu? Então olha pro lado e canta para teu irmão, vai. Vou passando. Deus, Deus, Vou passando pela prova. Quando a gente tá na prova e vem o um atribulado, enviado do diabo Ele vem totalmente carregado, tudo contaminado para tirar a sua paz E não entende que Deus quando tem uma obra na vida de um crente Primeiro ele prova, é por isso que eu vou passando Pela prova, dando glória É por isso que eu vou passando Pela prova, dando glória passando pela prova dando glória a Deus glória a Deus g a Deus vou passando pela prova dando glória a Deus glória a Deus gria a Deus eu vou passar pela prova dandoló a Deus glória a Deus eu vou passando pela prova dando glória a Deus glória a Deus se converte, a gente só tem a fé, só a fé. E um dia eu estava em casa, como todo crente recém convertido, que realmente quer compromisso com Deus, buscando, orando, consagrando. E o diabo mandou alguém lá em casa. Você sabia que quando você tá passando luta santa, sempre manda alguém na tua casa para tentar jogar você mais para baixo ainda? Fala para teu irmão, o diabo sempre manda alguém na tua casa. Agora diga pra ele, mas só que o diabo se assusta, porque quando ele bate na porta, Quem abre é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da Terra. Aleluia! Aí eu estava em casa um dia, e chegou um desses que o diabo manda. Ele teve a coragem, irmãos. Eu estava passando necessidade na época, passando fome. Ele teve a coragem de olhar para mim e perguntar assim, Lázaro, se tu és crente, então por que tu passa fome? Eu olhei para ele e disse, sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem. Mas o diabo ele não desiste de primeira Você vê que lá no deserto ele não desistiu de primeira Com Jesus que dirá comigo Aí o cidadão perguntou novamente Se tu és crente, então por que tô desta dor? Eu disse, você sabe por que tô dor, meu querido? Porque o desertei é a escola do Senhor Vou passando pela prova, dando glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Vou passando pela prova, dando glória a Deus Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, eu vou passando pela prova dando...